Akkor szép az élet, ha zajlik. A szeretet háromféleképpen fedezheti el a bűnt. Az egyik, ha nem veszi észre, vagyis ha bizonyos értelemben vak a bűnre. A szeretet jó indulattal tekint a másikra, és vonakodik észrevenni a bűnt, még ha az ott is van. A másik, azokat a bűnöket, amelyeket észrevesz, a szeretet vagy valamiféle enyhítő körülménnyel magyarázva, vagy a megbocsátás segítségével a csend mögé rejti. A harmadik megakadályozza, hogy a bűn megtörténjen. Miroszláv Wolf. A kórházban a szemem kinyitva olyan homályos volt minden. Egy alakot láttam az ágyam mellett, és eltelt egy pár pillanat, mire kitisztult a kép, és felismertem, hogy Andrew mellettem, tett kézzel. Néztem őt egy ideig, mikor rám emelte szemeit. Mosolyogni próbáltam, ő pedig meglepődött. Hogy érzed magad? Hívok egy orvost! Pattant fel a székről. Nem kell, nyőgtem. Nem akartam, hogy elmenjen. Jól vagyok, úgy érzem, mintha csak aludtam volna egy nagyot. Rám hoztad a frászt, Krisz. Ezt hogy gondoltad? Röpködő golyó elé ugrani. Esküszöm neked teljesen elment az eszed. Szerettem volna belőled kihozni a szenvedély, de ez azért már túlzás. Elnevettem magam, olyan édes volt az aggodalmas, rémült, kétségbeesett esett kifejezése a nevetéstől belém nyilalt a fájdalom. Durcásan bámult rám. Semmi bajom, nem fáj igazán semmi. Mi történt? Kerestem az utolsó emlékki. Semmi különös, azon kívül, hogy szuperhősnek képzelted magad. Nem tudom, mit gondoltál. Egyet azonban szeretném, ha megjegyeznél. Az én életem nem ér annyit, mint a tiéd. Én szeretnélek megmenteni téged, és nem fordítva. Szinte már kiabált a felindultságtól. Azért nem kell leharapni a fejem, jól vagyok. Meglepett a kirohanása. Lehetett volna rosszabb is. Kérlek, ne csinálj ilyen ostobaságot még egyszer. Tényleg nagyon megijesztettél. Ekkor belépett a nővére a szobába. Üdvözlöm, Krisz, hogy érzi magát? pillantott rám aggodalmas arckifejezéssel. Csodásan, kipi henve, igyekeztem mindenkit megnyugtatni. Nagy szerencséje volt. A golyó nem ért létfontosságú szervet, és a lehető legkisebb károsodást okozta. Hamar felépül. Vádlón Andrewra nézett. Beszélhetnék veled négy szem közt? Láttam a haragot és az aggodalmat a szemében. Ellen, ne kezdjük előről, oké? Okay, vigyázok magamra, nem kell a szent szöveg. Rászta le Andrew. Látom, és rám nézett. Ahogy őt is látom. Köszönöm, hogy megmentette az öcsémet, de reméljük Andrew nem csinál ebből rendszert. Azzal tenni magának a legjobbat, Krisz, ha messzire elkerülné drút. Ellen, a kérlek nyugodj meg, és ne szólj ebbe bele mondta Andrew elfolytott indulattal. Nyugodjak meg! Ezt komolyan mondod? Néhány héten belül harmadjára vagy itt. Nem tudok megnyugodni. Legközelebb mi lesz, ha nem tudlak megmenteni, vagy őt? Intett felém. Ez most váratlanul ér, de nem követem el kétszer ugyanazt a hibát, megígérem. Jaj, Andrew, miért nem tudod ezt abba hagyni és kiszállni? Mindened meg lehetne, pillantott felém. Magának meg azt tanácsolom, legyen több esze! Kerülje előtt, mert lehet, hogy nagyobb árat fog fizetni, mint azt gondolná! Egyikünk se szólalt, meg így feldúltan kiment a szobából, és hangosan becsapta maga mögött az ajtót. Én is aggódom, érted Drew. Én sem szeretném, ha bajod esne. Azt nem élném túl. Vallottam be. Tudjuk, ki volt az elkövető? Sajnos igen, Simon embere. Ezt nem húzza meg ennyivel. Szűrte ki a fogai között. Vége lesz ennek valaha is drú? Mi lesz ezután? Átveszem Simon-tól a részvényeim, ami szerint megillet, és kigolyózzuk a cégből. De ezzel nem lesz vége, nem fog olyan egyszerűen beletörődni. Nem lenne jobb hagyni az egészet. Legyen boldog a cégemmel, te pedig mond le erről a bűnös életről, és szökjünk meg! Láttam a szemében a fényt megcsillanni. Te tényleg megtennéd ezt értem? Merengett. Értünk, javítottam ki. Hosszan néztük egymást, majd lemondóan sóhajtott egyet. Azt nem lehet. Vannak emberek, akik ezt nem hagynák. Ebből csak egy módon lehet kiszállni. Jelentőség teljesen nézett rám. A szívemet, mintha satuba fogták volna. Mi lesz velünk, dró? Lehetünk mi valaha boldogok? Nem tudtam elképzelni, hogy ebben a bűnös világban élyek. de azt sem, hogy egyszerűen felálljak és elsétáljak. Tudnom kellett. Érezni akartam, mit képes kihozni belőlem, Andrew. Nem tudom, de Ellenának igaza van. Minél messzebb kellene futnod tőlem. Én nem a szőke herceg vagyok a fehér lovan, és nem is leszek a soha. Nem kellene elvennem az esélyed egy normális, nyugodt élettől. Nyugodt? Normális? A régi unalmas életem? Azt már nem. Abban már volt részem, de nem voltam benne boldog. Drú nekem szükségem van rád. Pánikba estem, hogy elhagy. Láttam rajta, hogy tudja, mire gondolok. Hatalmasat sóhajtott, majd megszólalt. Az a baj, hogy nekem is szükségem van rád. Fájdalmas arcát látva tudtam, kemény harcot kell még megvívnunk a boldogságért. Már ha számunkra létezik olyan. Mikor kiengedtek a kórházból, újra a jaktól lábadoztam. Már majdnem egy hete történt, hogy ránk lőttek, de szerencsére egész jól voltam. Mintha nem is pisztoly talált volna el. Az esküvőt másfél hét múlva szombatra terveztük, addigra meg lesznek a szükséges engedélyek. Már alig vártam. Az örömöm csak az árnyékolta be, hogy a legnagyobb titokban szerveztük, nehogy Simon vagy Oliver tudomására jusson a dolog. Nem akartunk még több bonyodalmat, vagy hogy esélyük legyen megakadályozni. A kórházban történtek után az bántotta legjobban, hogy Drew sokkal távolságtartóbb lett. Történt valami, amiről nem beszélt. Nagyon figyelt a kényelmemre, de kerülte azokat a helyzeteket, amikor kettesben maradhatott volna velem. Ez rettentően megviselt. Tudtam, hogy az én érdekemben teszi, de akkor is borzasztóan dühített. Tehetetlennek éreztem magam. Úgy éreztem, ha bár az életünket összekötni készültünk, ő mégis egyre inkább távolodott tőlem. Őrlődtem. Eldöntöttem, hogy amint alkalmam lesz rá, kérdőre is vonom emiatt. A fedélzeten várakoztam a reggeli mellett, hogy végre hajlandó legyen megjelenni, közben az asszal alatt a kezemmel a lábamon doboltam a feszültségtől. Ekkor láttam meg, ahogy Bécsi, illegve-billegve a magas sarkujjában a jacht felé tipeg. Ez meg mi a túrót keresít már megint? Felszínre törtek az emlékek, mintha minden józan gondolat egy gombnyomásra kitörlődött volna a fejemből. – Kis lotyó! – tudtam, hogy Andrew akarja. Ennek a gondolatától viszont síkoltani tudtam volna. Elszakadt nálam a cérna. Elborította az agyam a féltékenység sűrű füstje. Ezen a kis ribancon most ki fogom tölteni a mérgem. Felpattantam, és a felindultságtól elvakultan a bejárathoz rohantam. Elálltam az útját. Megrökönyedve pislogott a túlmaszkírozott pofikájával. – Hová, hová? – kérdeztem tőle. – Endróval akarok beszélni. Van vele egy kis befejezetlen ügyem. Elengedne? – Lóbálta a kis szütő Kéjét a karján. Micsoda! Befejezetlen, ügye? Adok én ennek befejezetlen ügyet? Nem, jelentettem ki ellentmondást nem tűrően, és kihívóan a szemében éztem. Magának itt semmi keresni valója, forduljon meg szépen, és tipegjen vissza az autójához. – Én Andrewhoz jöttem, és addig nem megyek el, amíg nem beszéltem vele. Ha azt hiszed, te voltál az utolsó nő az ágyában, akkor nagyon téved, szívi, Lejárt lemez vagy, most én jövök. Mit képzelsz, ki vagy te, hogy ebben megakadályoz? Fröcsögte fenhéjázón a képen be. – Lejárt lemez a jó édes anyukád! A mérektől szinte fújtattam. – Andrew mennyasszonya vagyok, és ha nem húzol el innen sürgősen, segíteni fogok. Remektem a visszafojtott indulattól. Ennek a nőnek a stílusa kivágta nálam a biztosítékot. Levakarhatatlan kis szafka. Azt majd meglátjuk. Megpróbált egyszerűen félrelökni. Az agyam elöntötte a dű, és felpafozztam. Ő is méregbe gurult, visszaadta erre, nekiestem, és a haját megragadva a földre rántottam. Ekkor meghallottam Andrew hangját. Mi a fenét műveltek ti Azonnal fejezzétek be! Szólt, de ez nálam csak olaj volt a tűzre. Csak most jövök bele! Mondtam neki, tovább tépve a kis barátnőjét. Eresztel, te hülye ribanc, nyekerekte szipogva. Tönkreteszed a frizurám ez fáj! Most felejtsd el, most megtanulod, hogy ne fuss olyan pasi után, akinek nem kell lesz. Tovább ütlegeltem a kis tyúkot. Ekkor megéreztem Andrew kezét a derekamon. Elég volt ebből, ordította türelmetlenül. Azonnal hagyd a hallott Krisz! Próbált leszedni Betsziről, de felspanolva olyan hévvel téptem a csajt, és rukkapáltam közben, hogy nem bírt velem. Tony az Isten szerelmére, segíts már! Kiáltotta ő meg a falnak dőlve jól mulatott az egészen. Nem már, olyan jól szórakozom, nem mindennapi esemény ez itt a hajón. Majd mégis lecibáltak Betsziről, és szétszedtek minket. Nekem megfájdult a hátam, ahol még éreztem a golyó ütötte sebet, és egy kicsit összegörnyedtem a kintől. Úgy látszik, nem jöttem még teljesen rendbe. Andrew megtartott, de bennem dúlt a harag, és ellögtem magamtól. – Hagyj engem békén, foglalkozz a kis cédáddal! Vak lettem volna nem észrevenni elképet arcát, de nem érdekelt. Bicegve elindultam a szobám felé, ott hagyva őket. Tony lépett felém, ő is segíteni akart, de én határozottan intettem neki, hogy nincs szükségem rá. Megadva magát, az égbe emelte a kezét. Mérges voltam, de már magamra is. Hogy a fenébe engedhettem, hogy így elveszítsem a fejem? – Féltékenység, rohadt féltékenység. Megvadította a gondolat, hogy ez a béka hozzáír az én Endrumhoz. Ugyanakkor elkeserített, hogy én sem érhettem hozzá. Ez már túl sok volt nekem. Két órával később még mindig indulatosan a szobámban, a terveim csendes magányában elmélkedtem, mikor kopogást hallottam. Gyere be! Kiáltottam el magam ingerülten. Úgy is tudtam, ki az. Jöttem megnézni, jól vagy -e? Lépett be az ajtón. Nem jöttél ki a szobádba, minden rendben? Érdeklődött. Na, itt az én nagy alkalmam. Nem, Andrew, semmi nincs rendben! Vágtam bele indulatosan. Haragosan néztem rá, ő pedig meglepetten pislogott. Bejjebb jött és becsukta az ajtót maga mögött. Mi rosszat tettem már megint? Fújta ki a levegőt. Ezt most komolyan kérdezed? Kerülsz engem. Ha közeledni próbálok, te hátrálsz. Kezdem magam levegőnek érezni. Pakoltam ki. Már az sem érdekelt, hogy ez megalázó volt sem. Ideje volt pontot tenni ennek a végére. Ezért töltötted ki, Becina, mérged? Egyébként nem jön ide soha többet, megnyugodhatsz. Az a kis liba megérdemelte, amit kapott. Fenyegettem az ujjammal. Nem ismerek rád, Krisz. Ez nem te vagy. Rázta hitetlenkedve a fejét. – Ezt te hozott ki belőlem, Andrew, a távolságtartó viselkedéseddel, és hogy levegőnek nézel! Vágtam durcás képet. – Nem érted meg, hogy ennek így kell lennie? Nem kockáztathatom, hogy meggondolatlanságot tegyek. Túl nagy kísértés vagy nekem, Krisz. Felálltam az ágyról, és közvetlenül léptem. Olyan hirtelen húztam magamhoz, és csókoltam meg, hogy nem volt ideje ellenkezni. Halkan belenyögött a számba, és móhón visszacsókolt. Tudtam, hogy neki is nagyon hiányoztam. Akart engem, vágyott rám. Beletúrtam a hajába, és hevesebben csókoltam. Az egész testem remegett a közelségétől, annyira kívántam. Újabb kopogás zavarta meg az idéli pillanatot. A rohadt ha a legjobb kor! szitkozódtam. Anthony volt az. Látta, hogy egymásba vagyunk gabajodva. A, a rossz pillantásától mérges lettem, ugyanakkor zavarba is jöttem. Beszélhetnék veled? Nagyon fontos gáz van, mondta Drúnak. Persze, sajnálkozva elengedett. Ezt még később megbeszéljük, tette hozzá. Elhagyták a szobám, de Andrew az ajtóból még vágyakozva visszanézett. A tekintete csupa tűz és szenvedély volt. Az ágyamra roskadtam. Miért pont velem történik ez? Miért nem lehet ez csak egy kicsit könnyebb? Elegem lett a négy falból, mert a magánytól csak eltanács talanodtam. Gondoltam, kiürítem a fejem. A medencéhez kullogtam napozni, olvasni és zenét hallgatni. A fedélzetre érve azonban egy idegen férfival találtam szemben magam. Olyan igazi rossz arcú figura volt, a hideg is kirázott tőle. Sötét félhosszú haja volt és sötét barna szeme. Mikor a tekintetünk találkozott, csak gonoszságot láttam benne. Sugárzott belőle a kegyetlenség, az alantasság. Megborzongtam tőle. Kikerültem, és igyekeztem minél hamarabb elfeledkezni róla. Egy könyvvel a kezemben letelepettem a medence partján. Kis idő elteltével hangos lármára lettem figyelmes. Hallottam, ahogy kiabáltak, és fenyegették egymást. Elég komolynak tűnt a dolog. A férfi hangosan nevetette, ahogy elhagyni készült a hajót, de Andrew indulatosan utána kiabált. Ha csak egy újjal is hozzámerszérni, esküszöm megöllek. Hallod, Mendez? Halott vagy! Ordította a dütő megve. Ne paráztál só, ha megcsinálod, amit rám érez tőled, nem esik baj a senkinek. Egyébként csinos kis darab. Sandított rám guztustalan éhes tekintetével. Nem értettem, hogy mi folyik itt, de azért annyira nem voltam mostoba, hogy ne tudtam volna, hogy rólam beszéltek. Vajon mit kért ez az alak Drútól? A Mendeznek nevezett fickó rám vigyorogva elhagyta a hajót. Én mondtam neked, hogy nagy hiba idehozni! Ordította Tony ingerülte, miközben rám mutogatott. Magától meg nagy elvárás lett volna, hogy a szobájában maradjon? Villantotta rám vérben forgó szemeit. Meg kellett volna ölnöm magát, amíg lehetett. Dróharaktól fújtatva váratlanul mindent lesöpört az asztalról, és földhöz vágott egy üveget, ami apró szilánkokra hullott. Zaklatottan eltűnt a szemem elől. Megrémültem. Maga lesz a végzete. Én megmondtam. Tudtam már az első nap, amikor magára nézett. Akkor kellett volna elvágnom a torkát minden teketória nélkül. Maga fogja okozni a vesztét. – üvöltötte a képen betoni. Hogy érti ezt? Nem csináltam semmit. – hebegtem zavarodottan. – Elég, hogy ezen a nyomorult világon van. Drú azért volt profi, mert nem volt sebezhető pontja. Erre jön maga is mindent elront. Miért nem tudott lelépni, mikor még lehetett? – ott és beletelt pár percbe, mire magamhoz tértem a döbbenettől. Felszökkentem a nyugágyról, és meg akartam keresni Endrót, de nem találtam sehol. Akkor vettem észre, hogy éppen lefutott a az autójához. Hiába kiabáltam a nevét, hátra sem fordult. Tudomást sem véve rólam pattant be az autójába, és elhajtott.